Végleges megoldás. 26 éves vagyok, egy kisé csontos, szögletes, de azért csinos külsejű. Mégis eddig összesen csak három férfival volt dolgom, egyébként mint mindhármat Ernőnek hívták, talán véletlenül. Most azonban minduntalan csönget a telefon. Egy türelmetlen és agresszív férfi hang jelentkezik. Miért hallgat, mondja maga, az lulika, halló lulika? Hát egy szava sincs hozzám. Teljesen tanácstalom vagyok. Válaszoljak, vagy lecsapjam a kagylót? Mi okos? Mi helyes? Elmúltam harminc, de még egyetlen egy férfi mondta, hogy A Múltkor háromról beszéltem, de nem mondtam igazat, csak egy volt, és azt sem hívták Ernőnek. Aztán sokszor szólt a telefon, ezt is említettem. De kiküldtek egy szerelőt, teljesen szétszette. Most nem lesz több téves hívás, mondta, és tényleg évek óta most csöng először a telefon? Jaj, mi lesz, ha Lulikát keresik? Mondjam, hogy tessék, én vagyok Lulika? Vagy azt mondjam, hogy tévedés, miért molesztálnak én nekem, és te, a nevem? Múlnak az évek. Elmegy az élet, még mindig szűz vagyok, eső előtt megfájdul a fejem. Egyszer biztosra vettem, hogy belém szeretett egy ernő nevű férfi, de annyira félt a visszautasítástól, hogy csak telefonozni mert. De ez se volt szerelem. Később kiderült, hogy csak a készülékemben volt hiba. Ettől kis hiány ideg kaptam, de egy idő múlva rájöttem, hogy sokkal kevesebbel is beérem, csak az a fontos, hogy végleges megoldás legyen. Akkor történt, hogy lenyeltem a lift kulcsot. Előzőleg vékony cukorspárgát kötöztem rá, és a másik végét ráerősítettem az alsó szemfogamra, mely egyedül áll, se jobbról, se balról nincs mellette fog. Az viszont eszembe se jutott, hogy a cukorspárgát nem mutatja a röntgen. Maga kis butuska szidott a műtét után az orvos. Miért nem szólt, hogy a fogához kötözte, simán ki tudtam volna húzni a száján keresztül a kulcsot? De én megmagyaráztam, hogy nem őket akartam bosszantani, kigondolt műtétre, én csak azt akartam, hogy valami végleges megoldást találjak, amit már nem lehet én tőlem elvenni. Másfelől azonban belehalni sem lehet.